Рон витріщив очі. То оце тут відомо хто? Так, кивнув Гаррі. Тільки я нічого не пам'ятаю. Нічого? нетерпляче перепитав Рон. Ну, пам'ятаю зелений спалах, а більш нічого. Ого, сказав Рон. В якийсь час. Він дивився на Гаррі, а тоді, немов схаменувшись, знову відвернувся до вікна. У вас у родині всі чарівники? запитав Гаррі, якому Рон був не менш цікавий, ніж він Ронові. Мабуть, так, відповів Рон. Здається, мамин троюрідний брат бухгалтер. Але ми ніколи не згадуємо про нього. То ти, напевне, вже знаєш багато чарів. Візлі, вочевидь, належали до тих старовинних чеклунських родів, про які говорив той блідий хлопець на алеї Діагон. Я чув, що ти живеш з маглами, знову озвався Рон. Які вони? Жахливі. Ну, може, не всі. Але мої тітка, дядько і двоюрідний брат. Саме такі. Краще б я мав трьох братів-чарівників. П'ятьох, поправив Рон чогось спохмурнівши. Я вже шостий з нашої родини, хто йде до Гоквардсу. Можна сказати, мені є на кого рівнятися. Біл та Чарлі вже закінчили школу. Біл був відмінником. А Чарлі капітаном команди з квідичу. Тепер ось персі вже староста Фред і Джордж Великі башкетники Але ж мають високі оцінки І всі вважають їх веселунами а Від мене всі сподіваються Того самого, що й від них Але ж мої успіхи Нікого не здивують Бо вони були першими ну, До того ж, як маєш п'ятьох братів Завжди ходиш у дранті у мене старий мантії біла, стара чарівна паличка Чарлі і старий пацюк Персі. Рон витяг з куртки товстого сірого щура, що спав як мертвий. Його звати Скеберс. Та користі з нього мало, він майже не прокидається. Персі дістав від тата сову, бо став старостою але вони не спромов. Ну, тобто, мені дали натомість Скебарса. Рунові аж вуха почервоніли. Він, здається, вирішив, що бовкнув зайве, бо знову задивився у вікно. Гаррі не бачив нічого поганого в тому, що хтось не спромігся купити сову. Зрештою, ще місяць тому він взагалі не мав грошей ніколи в житті, тож розповів Ронові про те, як був змушений доношувати старий одяг Дадлі, як ніколи не мав подарунків на день народження. Його розповідь, здається, трохи втішила Рона. Поки Гегрід мені не сказав, я навіть не знав, що я чаклун. І нічого не знав ні про батьків, ні про Волдеморта. Рон аж захлинувся. «Що сталося?» – запитав Гаррі. «Ти… ти назвав ім'я відомо кого?» Перелякано і водночас захоплено вигукнув Рон. «Від кого кого? Але від тебе я…» «Ну, я називаю це ім'я не тому, щоб видаватися хоробрим чи яким там ще», – пояснив Гаррі. «Я просто ніколи не знав, що цього не можна. Розумієш?» «Мені так багато треба вивчити!» «Я певен», – додав він, уперше висловивши те, що останнім часом не давало йому спокою. «Я певен, що буду найгіршим у класі!» «Не будеш! Є багато таких, які приходять із маглівських родин і вчаться досить успішно!» Вони розмовляли, а поїзд лишав позаду. Лондон. Тепер він проминав луки, де паслися корови та вівці.